Priserne stiger og stiger. Jeg er så træt af at høre på alt det spil. At blive et korps ombudsmind, der holder øje. Er min mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen til salongen, der altid har begavede og bræmfrie gæster. Gæster, som gerne lufter deres kæpheste om den tid og det samfund, vi lever i. Til at gøre det i dag har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til politisk kommentator og partner i Bay søster søs Marie Seop, og til Michael Svare, professor i økonomi ved Aarhus Universitet og formand for det meget omtalte Svareudvalg, som jo lige har fremlagt sine forslag til en CO2-afgift på Landbruget. Tak fordi I er velkommen begge to. Tak fordi, vi tak fordi vi måtte komme. Har I haft en god uge? Det her har været en øh, spændende uge for os begge to, tror jeg, er det ikke rigtigt? Jo, det har det. Ja. Svar du har været <laughs> på. <for> <laughs> ikke så meget for mig. <laughs> Vi talte lige om, inden vi gik på, så du, du har været til et kvægkongres i Herning. Blandt andet, ja. ja. Jeg har været til flere landbrugsarrangementer i løbet af ugen, og øh, i virkeligheden kan det være sådan menneskeligt lidt tungt at rumme, al den vrede, der findes. Øh, så jeg, jeg kan godt mærke, at jeg er lidt mere træt, øh, end jeg plejer at være på det her tidspunkt i en uge. Og en del af den vrede, den er jo forårsaget af dig, Michael Svar, ja. som jo har fremlagt det er det, det er det, det er det. disse scenarier, øh, som vi skal tale mere om. Øh, du har blandt andet været på rundtur efterfølgende med disse scenarier hos Bæredygtigt Landbrug i Horsens. Ja. Berling skal lave en reportage derfra, og jeg vil bare lige citere Holger Iversen, som var til stede. Han sagde til dig, inden du kom, sad vi og snakkede om, at du egentlig er modig. Havde det nu været 1824, så havde vi i formiddag været ved at bygge en galje ude bagved og havde hængt budbringeren. Vær glad for, at det hedder 2024. Så <laughs> var det gang. Det er en voldsom modtagelse. Altså, hvordan ja. har det været rundt at præsentere <laughs> ja. det her udstilling? Jeg begyndte også ugen med kvækongressen lidt efter søs, og der følte jeg, at det var en meget god stemning og forståelse for, hvad det var, ja. ligesom vores opgave var, og hvad kommissoret var, og hvordan vi havde tænkt. Ja. Og det er klart, at der var så lige et trin op... Øh, i forhold til, at man skulle forklare, hvorfor man egentlig var sat i verden i går. Ja. Og jeg tror heller ikke, at jeg kom helt igennem. Men, øh, men det var interessant, og det var en god, god træning i at, at blive svindet til i halvanden time. Ja, øh, vi er jo ved at zoome ind på det emne, vi skal tale om i dag, nemlig alt det grønne øh, klimaet er en af de helt store politiske dagsordener i vores tid. Vi nærmer os et øh, EP-valg, der for fire år siden skyllede en grøn bølge over Europa. Og øh, det er også inden for øh, alle de her grønne politikere løfter vi skal finde din kapacitet. Det vender vi tilbage til lidt senere, fordi der er jo som nævnt sket en helt masse har hjemme på den dagsorden i det uge. Hvis vi i Danmark skal nå vores klimamål, skal alle brancher og sektorer bidrage. Så lad os kigge lidt på, hvor landbrugets stammer fra. Ja, det her fra en ø, præsentationsvideo af jeres udspil, Michael, svarer ø, om, hvordan en fremtidig CO2-afgift på landbruget skal se ud. Inden vi lige når til scenarierne, ø, så ø, kan du så ikke lige forklare, os, hvorfor har man ventet i spænding så længe på Christiansborg på det her udspil, ikke mindst i Venstre? Det er, fordi CO2-afgiften på landbruget, den er næsten blevet ikonet for, om en regering er grøn eller ikke grøn. Altså mm. det er simpelthen blevet målestokken, og det er, jo, det er jo en meget forsimplet målestok i forhold til, hvor stort og kompleks en problemstilling det egentlig er. Og så er det en, en, en, en, et politisk konfliktområde, som... Kan matre, ikke mindst Venstre, helt utrolig hårdt, et parti, der i forvejen er gået i flere stykker mm. og har svært ved at holde sammen på sig selv, men det er faktisk også en, en meget svær sag for Socialdemokratiet, og dermed så bliver det jo en svær sag for hele regeringen, og det piger lidt til det der, der spørgsmål, der ligger i baghovedet, kan det her være sagen, der får regeringen til at gå i stykker, så på den måde, så kan man jo sige, ud fra sådan en snævert politisk betragtning, så er det her, altså en af de mest interessante sager, vi kommer til at se i den her valgperiode. Ja. Der er alt på skalaer fra by og land og sort og grøn yes. og arbejdspladser og alt muligt andet, ja. og det er jo en række af de parametre, som I jo faktisk også har skulle opveje i de øh, scenarier, I nu har fremlagt, Michael okay. Svar. Først, hvad er det præcis, opgaven har været? Jamen, opgaven har meget, meget præcist været, at vi skulle prøve at levere modeller, der er sikret, at man kommer i mål med klimalovens målsætning om at reducere udledninger fra dansk territorium med 70 procent i 2030. Og så skulle man afveje alle de her ting, som hedder klimalovens guidende principper, som er erhvervsstruktur, lækage, social og geografisk balance, og så må det heller ikke rigtig koste noget. Så de offentlige finanser, de skal være lige så sunde efter, mm, mm. som de var før. Og lækage er jo for eksempel, at landbruget mister beskæftigelse. Præcis, så, så hvis landbruget producerer mindre, så er der færre ansatte, og hvis vi stadigvæk spiser de fødevarer, som de producerede før, jamen så importerer vi dem fra et andet sted, eksempelvis kyllinger fra Frankrig fra Lykkes Mose. og hvis vi gør det, jamen så producerer de flere kyllinger i Frankrig, så udleder de med i Frankrig, og så, så skubber man så at sige, nogle af udledningerne fra Danmark til udlandet netto-klimaeffekten er mm. mindre, end hvis man ikke har det Og Det kan være et selvstændigt det, hvor meget kan vi gøre herhjemme, i forhold til, hvordan det hænger sammen med Precist. det globale regnskab. Mm. Nå, vi skal lige tale om de tre øh, modeller. Jeg skal forsøge kort at opriste dem, det er jo altid angstbrug her, når øh, øh, ophavsmanden står ved siden af. Du må rette mig, men nu prøver vi at gøre det i overskrifter. Der er tre modeller. Den første model, det er den, der vil være dyrest for landbruget. Man regner med, at beskæftigelsen i landbruget vil falde omkring 10 procent i den model. Den vil samtidig give den største reduktion i CO2, øh, og det er jo et meget stort tal. Men den er, man regner med, at udledningen vil blive reduceret med 3,2 millioner ton frem til 2030. Den øh, overleverer sådan set på øh, kravene i øh, klimaloven, og øh, så giver den faktisk også lidt et overskud mm -hmm. til statsfinanserne. Det var model 1. Model 2, jeg, jeg løber hurtigt hen over den. Jeg kalder mellemmodellen, ikke? fordi den er ikke helt så dyr for landbruget, men udledningerne falder også lidt. Og så er der model 3. Det er den, der vil koste mindst for landbruget. Beskæftigelsen vil kun falde omkring 2 procent. Her reducerer man ikke helt så meget CO2. Øhm, til gengæld så vil den koste omkring 2 milliarder kroner for samfundet at gennemføre. Og alle modeller lever sådan set op til kravene i klimaloven. Så det er noget om beskæftigelse og hvad det koster, der på en eller anden måde ligger Præcis, og er yes. forskellene. Som økonom, hvad for en af modellerne vil du så foretrække? Jamen som økonom, det, er, det vi kan, det er, at vi kan kvantificere afvejninger. Og så er det op til politikerne at foretage afvejninger baseret på vores input. Så, så jeg har ikke nogen foretrukken model. Jeg synes, alle tre modeller de lever op til så vil målsætningen, når de lever op til afvejninger i klimalov, men de gør det på forskellige måder. Og, det, og som du siger, jamen så er det, hvor meget vil man vægt hensyntagen til erhvervstruktur og i forhold til samfundsøkonomisk effektivitet, som også er et af de ting, vi, vi har fokus på. Det er derfor afgiften kommer ind, fordi afgiften er den, der sikrer den mest omkostningseffektive øh, reduktion. Og i forhold til det, du spurgte om før med lækage, så er det også sådan, at lækagen er der så også højst i model 1, fordi der flytter man mest produktion til udlandet, så at sige, og ja. mindst i model 3. Så det er også en diskussion, som er meget vigtig ja, fordi, og central i det der Når lækage. jeg nu ikke selv er en del af landbruget, så mm. tænker jeg, at når model 1, der er mest reduktion af CO2, og vi har faktisk et overskud finansielt mm. ud af det, men der er lige det her med 10% af landbruget, mm. det, det du kalder lækage, altså man, man kommer til at miste beskæftigelse. Det, der undrer mig lidt ved at kigge på de her modeller, det er, hvorfor har I ikke lavet en model, hvor konkurrenceevnen ikke belastes? Jamen, det kan vi ikke. <laughs> altså så, så vores kommissorium, det var også, at man ikke måtte bruge nogen penge. Og det er klart, det har vi jo sådan set brugt i model 3, fordi der bruger vi 2 milliarder. Så der er mm -hmm. vi sådan set gået ud over vores, uh, hvad mm. hedder det, kommissorium. Så hvis vi skulle have haft en, der slet ikke var en omkostning for, for hvad hedder det, landbog, jamen, så skulle det være en ren tilskudsmodel. Og det er ikke fordi, det ikke findes i verden. Altså eksempelvis Bidens Inflation Reduction Act, som ja. ikke har ret meget inflation reduction i sig, det er jo dybest set et tilskud til grøn omstilling i USA. Og det er rent skattefinansieret. Og man kan også kunne lave en også ren skattefinansieret omstilling i Danmark. Men det er så ikke omkostningseffektivt, og det er også et krav i vores konsum. Så, så vi kunne ikke komme med en model, der ikke indholder en eller anden form for, for beskatning. Men har du dermed den lidt sådan tragiske konklusion, at du implicit siger, at vi kan faktisk ikke lave den her omstilling, uden at det går ud over vores konkurrenceevne? Altså, den måde, hvis, hvis vi skal lave det, uden at det går ud over vores konkurrenceevne, så skal vi bakke op omkring EU-kommissionen, der lige nu sidder og forhandler aftaler på, øh, på klimaspørgsmål. Hvis EU de beslutter et kvotesystem for landbruget, som er jo på bordet, det er så ikke så meget på bruget, som det har været, fordi der er problemer rundt omkring Europa. Men hvis man laver et kvotesystem for landbruget, ligesom man har for industrien, ligesom man er ved at indføre for transporten, ligesom man er ved at indføre for jamen så vil man kunne få et system, der bidrager til reduktioner, uden at det forringer danske landmænds konkurrenceevne, i hvert fald over for deres europæiske konkurrenter. Mm. Så det vil være en smartere løsning, sådan set med økonomens øjne, end, end at vi laver noget selvstændigt i Danmark. Men nu har man besluttet i Danmark, at vi vil være et forgangsland, og så at de modeller, vi har præsenteret, det er sådan noget, der kan løse det. Og i alle vores modeller, der vil der være en rent dansk ja, landbrugsprogram. Og en understregning af, at vi er jo et meget lille marked, så hvis vi laver særlig for lille. os selv, så er det svært, at det ikke også kommer til at gøre lidt ondt. Præcis. Søs, øh, vi to har jo kigget nok på politik til at vide, at der kommer de her kommissioner, ekspertudvalg, øh, en gang imellem, ja. og ganske <laughs> ofte så hælder politikerne det ned ad brættet lige med det samme. Yes. Det er faktisk ikke sket her. Nej, det skal man blive mærke i. Ja. Det skal man virkelig blive mærke i, fordi man kan sige, det var... Øh, altså, højtyvene er jo også spidset, så det var jo oplagt, at man ligesom gik ud og skød en eller to... Det var hovedet højtyver, galger og alt var sat i men det er dramatisk, <laughs> det her. Øh, så det, at, øh, at, at egentlig hverken øh, de politiske partier, øh, man regner med, der skal deltage i det her eller for den sags skyld Landbrug og Fødevare eller Danmarks Naturfredningsforening, som, skal, som jo er parterne i den her nye, den grønne trepartsinstitution, mm. øh, gik ud og skød det ned på forhånd. Og det er et klart signal om, at man faktisk ønsker øh, at finde en løsning sammen. Mm. Jamen, følelserne sidder jo uden på tøjet i den her debat, og onsdag aften der sagde øh, landbrug og fødevares viseformand Thor Gunnar Kofod, at han ikke mener, man kan stole på svareudvalgts beregninger. Han mener ikke, de har den rette faglige tyngde. Øh, han sagde også, øh, lad os bare tage svarerapporten som et partsindlæg. Vi har også vores egne beregninger. Michael svarer, som tidligere overvismand, så er det vel ikke rart at få sådan en kritik af sine beregninger? Jamen det kan jeg godt leve med. Altså jeg forstår godt, hvad han siger, altså, jeg, og jeg tror, det han prøver at formulere, det er, at når man laver den her type modeller, så er der usikkerhed. Mm. Og det er der også. Og så derfor så er det helt fair at diskutere. Jamen når vi kommer med et tal, for eksempel når du citerer, at beskæftigelsen falder med 10.000 eller 8.000 i det lidt. så er det klart, at 8.000, det, det skal man ikke tage sådan fuldstændig bogstaveligt. Det skal man tage som det er et bud på, at der kommer en relativt stor fik. Det ligger i opvejen med 8.000. Om det er 6.000 eller 10.000, det kan vi ikke med meget stor sikkerhed sige. Så jeg, jeg, jeg læser øh, de der kommentarer, som formulerer en, der ikke er vant til at arbejde med økonomiske modeller, men prøver at sige det, som alle andre vil sige måske lidt mere. Men til øh, gengæld en, der er vant til at arbejde politisk. En, der arbejder politisk. Og, men jeg synes det er helt fair, at man nævner, at der er usikkerhed ved de her modeller. Og så må man jo sige. Og det vi har gjort, der vi har prøvet at basere det på det, vi kalder det middelrette skønt inden for den. Øh, litteratur, vi nu arbejder i. Og så kan man godt komme og sige, okay, er der nogen steder, hvor de mener, at det afviger i forhold til det faktiske forhold i Danmark? Og det synes jeg, det er helt fair at tage en diskussion om, og det er jo det, der så kan finde sted i den og der kontrapart. er jo virkelig meget politik i det her. Det glemmer folk nogle gange. Nu taler man om, at nu flytter det så fra den faglige verden, altså jeres ekspertverden, og ind i den politiske verden. Men i virkeligheden, før I overhovedet går i gang, har den politiske verden jo været inde. Det er det, du fortæller om med det her med, hvordan kommissoriet er skruet sammen. Mm -hmm. der har der har, der har man jo truffet en politisk beslutning om, hvad er det for nogle rammer, man beder jer om at kigge på. Øh, og nu flytter det så ind i trepartssammenhængen, og der er... Øh, der, der vil man komme til at udfordre det her. Og sige, at det, det er i hvert fald min klare forventning, at vi ikke skal forestille os øh, ekspertudvalgets tre modeller, som sådan huggede i sten, og det bliver en af de tre. Fordi der vil man kunne gå ind og have sådan en, et, et, en hybrid mellem en faglig og en, øh, og en politisk vurdering, og sige, at jeg synes, vi skal tage de her beregninger med, eller hvorfor er det her ikke taget med? Og det er jo ikke, fordi I ikke kan finde ud af det. Det er fordi, det var ikke den opgave, vi fik. Men nu siger du, at er, det, det er bemærkelsesværdigt, at det ikke bare bliver hældt ned mm. Har du et bud på, hvordan det her kunne lande? Altså, det er jo kun et bud, men jeg tror, at der kommer, vi kommer til at se en, en meget bredere aftale, der kommer til at omhandle mange flere ting. For når jeg sidder og kigger på det sådan med politisk analysebriller, så, så kan jeg se, at det vil være et krav for landbruget for, at de bliver tilfredsstillet, at der er nogle, ting, nogle flere ting, der skal med i beregningerne, f.eks. Og når jeg så kigger på, jamen, hvorfor skulle Danmarks Naturfredningsforening så gider være med, så tænker jeg, så er der faktisk også nogle andre elementer, der måske kan komme i spil. For eksempel mm. kan man tage kvælstofudledning med, som egentlig er en separat diskussion for det her. Og på den måde, der ser jeg egentlig, at det her, det kan godt komme til at vokse til en kæmpe stor aftale, for at det simpelthen skal lykkes. Og hvad med venstre? Altså, vil ja. jeg lige dvæle lidt ved dem, fordi det er jo dem, alle har holdt øje med. Kommer de øh, til at være proaktive ind ved bordet, eller hvad bliver deres position? De kommer til at, øh, at sidde og øh, bide sig i tomfingeren eller underlæbben øh, og håbe på, at, øh, at parterne kan finde ud af det her. Mm. Øh, deres frygtscenarie er jo, at, øh, at den grønne tre, trepart ikke kommer til at virke. Der skal vi huske, det er en ny institution, de har ikke prøvet det før. Øh, så de har ikke den erfaring, som gængse trepartsparter har med, hvordan man får det her til at lykkes. Øh, og det kan jo ende med, at det ender med, at det skal være regeringen, der skal lande en politisk løsning, og det vil være det værste tænkelige scenarie for ja, Venstre, så har de... man et helt andet ansvar for ja, det. så kan de ikke bare sige, Nå, om det var det parterne ønskede, nu Præcis. holder vi os lidt på afstand. Michael Svar, I har jo fremlagt jeres scenarier for parterne i den grønne trepart. Hvordan bliver det modtaget? Jeg synes, det blev modtaget fint. De prøver at gå os på klingen, afhængig af, hvem de nu repræsenterer, på de ting, som de synes er vigtige at få diskuteret. Og det er jo også nogle af de ting, som har været frem her, vi har talt om. Altså, hvad er beregningsprincipperne? Hvad er afsættet for, hvordan man sætter de der afgifter? Hvad er konsekvenserne for lekkage? Og alle de der ting, som, som vi har talt om her, som mm. man taler om medierne. Så, så jeg synes, det har været en fin modtagelse. Og de, jeg tror, det er kan du godt afkode, hvilke parter, der ligesom har hvilke interesser? Ja, noget af det, det er ikke så svært til, om jeg ikke er politisk analytiker. Og noget af det, der skal man sikkert have sødselskapacitet for virkelig at se, hvad de, hvad de prøver at men, stillere. Men, men jeg synes, det var rimelig fint. Men jeg, men jeg synes, der er en fin diskussion, og det er i hvert fald på et, et, et fagligt grundlag og en, og en anerkendelse af, at det, vi har bidraget med, det er noget, der på en eller anden måde giver nogle afvejninger, og giver nogle muligheder for at vende ja, ja. Det, Men det altså netop kan du få debatten kører, i stedet altså, for det bare holdt ned præcis, og brætlet altså, fra start? så altså bare det, det er jo en stor gevinst. Ja. Jo, altså, stor ja. sejr for sådan en stor Ja. Det er jo kun Venstre, som har noget på spil her. Mette Frederiksen har jo meget tydeligt sagt tidligere, at en enlig mor, der skal fodre sine børn af efter fodbold deres kødsårs, den må ikke blive dyrere. Men i jeres forslag, Michael, så bliver prisen på hakket så kød, det bliver sådan set dyrere. For et halvt kilo, der kan det stige fra mellem 4,5 kroner i det dyreste Scenarie ned til henholdsvis 2,3 og 1,4 kroner. Så kødsovsen bliver jo dyrere. Jeg så mine kolleger på BT, de var på sådan noget kødsovsgate på Christiansborg den anden dag, prøvede at jagte Socialdemokraterne ned for, hvad de nu mente om den her, de her stigende priser. Det var der sjovt nok ikke rigtigt nogen, der ville svare på. Hvad er det, Socialdemokraterne har på spil, synes? Jamen det er jo, øh, altså i virkeligheden er de alle sammen ret bange for Inger Støjberg, men af forskellige årsager. Øh, altså Venstre er bange for Inger Støjberg, fordi hun kan æde en kæmpe stor del af det bagland, de har tilbage, øh, som ligger i landbruget, eller folk, der er beskæftiget følgeindustrien, og, he og også på hele udkantsdiskussionen. At der skal være arbejdspladser alle steder i landet. Mm. Øh, men for Socialdemokraterne, der er det også at have godt fat i øh, dem, hvor pengene er små, øh, altså hvor man... Øh, bor i et mindre ældre hus, kører i en mindre ældre bil og skal vende 25 ørerne for at have råd til at sende ungerne til fodbold. Mm. Det er også et, en vælgergruppe, de kan risikere at tabe, og nogle af dem er også beskæftiget på slagterier, for eksempel. Så der er mange forskellige hensyn her, og i virkeligheden så er det jo det er en meget godt spundet udgave af at sige, at afgiften skal ikke lande i køledisken. Det er det, hun siger, når hun siger, at, at kødsårsen ikke må blive dyrere. Og de ved alle sammen godt, at uanset hvordan du lægger afgiften, så lander noget af prisen i hvert fald i køledisken. Mm. Vi øh, ser, hvordan øh, det ender. Øh, de grønne trepartsforhandlinger er sat til at skulle være færdige inden sommer. Mm. Øh, og øh, vi bliver lidt i det øh, grønne emne, men øh, nu bevæger vi os videre til din kæpest, søs. Fordi så du mener faktisk overordnet, at der er noget galt med den måde, vi taler om klima på. Vi taler og taler, men vi handler for lidt. Ja. Hvor ser du det? og det er egentlig også, fordi jeg sidder jo og prøver at se fremad som politisk kommentator, og så kigger jeg frem mod et europaparlamentsvalg, hvor jeg kan se, at stort set alle europaparlamentarikere, ikke bare i Danmark, men ude i det meste af Europa, vil gå til valg på klima. Og så får vi igen sådan en overbudsrunde i procentdiskussioner og i øh, fremtidige årstal. Hvornår skal vi nå, hvilke procentmål? Og der, det er jo fuldstændig afkoblet fra virkeligheden. Og der mangler jeg simpelthen sådan en let's get real. Lad os få det omsat til, når vi vil nå det mål, så lave den der analyse. Hvad forudsætter det så af andre beslutninger? Dem synes jeg, vi springer let og elegant henover. over. Lad mig give et eksempel. Der kører omkring 6 millioner lastbiler rundt i Europa. De varer, de kører med, uanset at vi begynder at blive bedre til genbrug og alt muligt andet, så skal de stadigvæk transporteres. Hvor mange el-lastbiler blev der produceret sidste år? Svaret er, da da, trummebjul 70. Så kan vi jo ligesom alle sammen godt regne ud, at så kan du ikke bare beslutte dig for et eller andet årstal og en eller anden procentsats, og så afsted det går. Det forudsætter faktisk, at man får sat gang i noget produktion. Det forudsætter også, at man får udbygget et net, og det forudsætter, at man laver et grid, at det store el-infrastruktursystem bliver sat på skinner. Og de diskussioner har vi ikke rigtig, hverken politisk eller med borgerne. Og jeg tror at dels, det vil gøre den grønne omstilling meget mere konkret, men det vil også sikre, at vi rent faktisk får truffet de beslutninger, som er grundlaget for, at man kan nå hen til alle de der procentsatser. Der er jo en interessant sammenligning nu med øh, krigsøkonomi. Det er der nemlig lige præcis. Altså, vi, vi taler jo nu om, at nu bevæger vi os et nyt sted hen i verdenshistorien. Ja. Vi skal faktisk omstille vores økonomi ja. til at være en krigsøkonomi. Ja. Og der taler vi jo meget om, hvad kræver det? Hvad er det produktionsapparat? Hvad er det, der skal tilføre, at vi får det materielle og ammunition og alt muligt Og andet, hvad gør det, vi i mellemtiden? Ja. altså det, jeg synes, det, er nemlig... det er det, du mangler lidt i ja. det. Ja. og jeg synes lige præcis, det er et godt eksempel på, øh, at vi kan godt have den diskussion. Vi kan godt lave den der baglæns- -analyse. Analyse, hvor vi ved godt, hvor vi skal slutte hen, men hvordan kommer vi derhen? Vi kan faktisk godt have en svære diskussion også om, at jamen, der er noget, der simpelthen tager tid. Vi kan ikke fylde de danske, danske våbenlægere på kort sigt. Hvad skal der så til? Jamen, vi skal have opbygget noget våbenproduktion. Okay, hvordan gør vi det sammen med hvem? Så der, der, der får vi jo det i noget konkret. Svar: hvordan vil man økonomisk se på det her? Vi skal lave en omstænd, det har de her mål, det der med at regne bagud. Hvilke modeller vil du trække op af hatten til at sikre, at det faktisk bliver til noget? Jamen, det er at gøre noget. Og man kan sige, det, der er point med hele afgiftstankegangen, det er jo at sende et meget, meget kraftigt signal til markedet om, at det kan betale sig. Altså, grunden til, at der ikke er sket noget på landbruget, de sidste til 15 år, altså deres de er konstante. De producerer mere, okay, men den er de konstant. Det er, at der ikke er noget incitament. Altså det er jo det, økonomen tænker. Der skal være et incitament til at omstille sig, og det er det afgiften kan. Og hvis afgiften ikke kan gøre det, så skal man jo træffe nogle politiske beslutninger om, at vi vil have denne her teknologi, og så giver vi noget støtte til det. Og det er så det andet værktøj med. Jeg er helt enig i, at der skal være nogen, der gør noget, fordi det sker ikke af sig selv. Det er umuligt tydeligt, i hvert fald når vi taler om landbrugets udledning. Synes du, synes at man netop politisk taler netop for meget i de store og målsætningerne, og så måske ligger det jo også meget ud til virksomhederne at få det til at ske, men der er jo også rammevilkår eller incitamentstrukturer og alt muligt andet, der kan være med til at presse en udvikling i en bestemt retning. Jamen det er der, og så er der nogle helt nødvendige investeringer. Altså, jeg synes, at politikerne er gode til at forholde sig til det laveste niveau og det højeste niveau. Altså, det højeste niveau det er målsætningen, hvor vil vi hen. Procentsatsen 2025, 2030, 2050, det er de gode til, og så er de gode til spaghetti kødsofs. Men alt det, der er midt imellem, det mm. forbigår de i tavshed. Og noget af det, har de jo så der har de indgået de her partnerskaber med forskellige brancher, og det virker faktisk meget godt, fordi det er en måde at skubbe brancherne i gang og netop sige, at I har et incitament til at gøre det her, men I skal selv finde løsningerne, og vi bakker jer op og kommer tilbage til os, hvis der er noget, I har brug for. Men der er jo også noget, som altid vil ligge på et politisk bord. Det er politiske beslutninger, hvordan vi udbygger infrastrukturen på el, og den mængde el, vi skal bruge i fremtiden, det er et ubegribeligt, Altså, mm. det er omfang i forhold til, hvad vores ledninger kan bære i dag. Det er altså en politisk beslutning. Øh, der sidder jeg og savner, hvornår går I i gang med det? Fordi det er faktisk forudsætningen for, at alle de der partnerskaber kan lykkes. Det er også, at der findes en ledning, der gør noget el igennem. Det er jeres beslutning. Og nu står vi, som du sagde, jo foran et EP-valg til juni, øh, som svar også var inde på tidligere, at det ville være rigtig godt med nogle europæiske beslutninger, hvis, mm. det, hvis det, vi gør herhjemme, ikke blandt andet skal gå ud over vores konkurrenceevne. Er de i stand til det, eller bliver det jo en valgkamp, som i virkeligheden bliver meget national, og som handler om, hvad vi kan gøre hjemme, men må man måske ikke få taget de store beslutninger om, skal vi have et stort, en stor satsning på et fælles øh, europæisk elnet, for eksempel? Moden i politik lige nu er desværre, at man skal være ukonkret. Det er, at man skal tale moral, og man skal tale sådan nogle grundlæggende værdier. Og det, vi faktisk kan se, sker stort set på global plan, det er, at der er to store bevægelser, som vokser, ved siden af hinanden kan man sige, det er min påstand, at de vokser af hinanden. På den ene side står der sådan en meget progressiv bevægelse, hvor den grønne bevægelse er en del af det, men der er faktisk også øh, woke-ism og øh, feminisme og antirasisme og LGBTQI+. Og senest har man faktisk også smidt en stor del af, af støtten til Palæstina i den samme øh, bunke. Mm -hmm. Sådan en progressiv tankegods. Og overfor den står der det, man plejer at kalde sådan en populistisk national højrefløj. Øh, og de steder, hvor... Den ene bevægelse vokser, der vokser den anden altså tilsvarende. Og, det, og begge bevægelser er jo drevet af, det sådan noget holdningsmæssigt, øh, moralsk øh, diskussion, der i virkeligheden kører. Men hvorfor er det så svært på det her område? Vi kunne finde ud af det, da vi pludselig skulle lave en corona -omstilling. Nu er vi i gang og godt nok lidt langsomt med at omstille til en krigsøkonomi. Hvorfor er det så vanskeligt i forhold til klimaet? Fordi det her det kommer til at gøre ondt på nogen. Men jeg tror faktisk, både virksomheder og borgere er totalt klar. De vil bare gerne have svaret på, hvad er det, vi skal, vi skal forberede os på. Mm. Jeg tror faktisk, at alle i hele spektret af den her diskussion er klar til at få nogle klare svar. svar. Har du sådan et økonomisk bud på, hvorfor det er så vanskeligt inden for det her tema? Jamen, jeg tror, det er rigtigt, hvad du siger. Men faktisk, så, så synes jeg også at nogle gange, at man lidt underkender, hvor meget fart der er på den politiske proces, især i EU. Altså, EU de rykker markant på det her. De har lavet et kvotesystem, som gælder de store industrivirksomheder, elsektoren, ja. og der udfaser du kvoter i løbet af 40'erne. Altså, så bliver der simpelthen ikke udledt mere og på det ikke-kvoterbelagt område, altså det, som Danmark står for, der har vi også nogle meget, meget stramme krav. Faktisk så er det sådan, og det er det, vores model viser, at klimaloven, den er ligegyldig. Det må ikke sige til nogen. Men det, når vi lever op til EU's Ordninger, så lever vi automatisk op til, mm. til klimaloven. Så mm. den har ikke nogen bindinger i Danmark længere. Det har EU's politik. Så EU de er faktisk meget ambitiøse. Og den måde, de gør det på, det er det, som økonomer virkelig godt kan lide. Det er, at de gør ved at gøre det med et prissignal, og det gør de via kvotemarkedet. Og så laver de tilskud ved siden af. Tilskud er super fint, fordi det gør, at man får fundet teknologi udviklet, og det kan man sagtens gøre. Så jeg, jeg, jeg er med på, at der ikke sker nok, men faktisk EU de er faktisk meget, meget, meget ambitiøse. Og så er det klart, det vil jeg gerne håbe, at hele verden var. Og der, der er der så lige et skridt om. Nu øh, forlader vi øh, den grønne dagsorden i denne omgang, øh, fordi nu skal vi ind på universiteterne, hvor du jo har din daglige gang svare, og her finder vi også din kapel. Pak bilen og inviter hele familien på ferie i vidunderlige Tyskland.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 Sommerferien sidste år der vedtog Folketinget en omfattende reform af landets kandidatuddannelser. Konklusionen var i en overskrift, kortere uddannelse, højere tempo, fordi man gerne vil styrke konkurrenceevnen og produktiviteten. Nu har et ekspertudvalg så fået et år, der er mange af de her ekspertudvalg, mm -hmm. ja, til at komme med konkrete løsninger på politikernes ønsker. Det er du ikke en del af, Nej, Æh, Men du er jo en del af universitetsmiljøet, og du er mindst sagt ikke fan af den her reform. Hvad er problemet? Jamen, jeg synes det grundlæggende problem, det er større end bare min egen anedamslast. Det er det er at når man gerne vil omstille samfundet og især arbejdsmarkedet, så vil sige, at man okay, vi vil gerne have en masse hænder, og det er meget, meget stort fokus i det politiske vi vil gerne skaffe nogle hænder, fordi så kan vi få flere sygeplejersker og flere og så laver man typisk nogle tiltag, som ikke giver særligt mange flere socialassistenter eller flere sygeplejersker. Men man tænker ikke på, hvad værdien af den arbejdskraft man har, altså produktiviteten. Så produktivitet, det er meget lidt politisk kapital i Danmark, og det har det sikkert sted, fordi det er svært at måle. Og et eksempel det er den der kandidatreform, hvor man siger, okay, vi vil gerne lave om i universitetsuddannelserne, så vi kan få nogle flere hænder. Men omkostningen, det er, at hvis man ikke gør det klogt, og det er det, jeg er, altså er bange for, det er derfor, det er en kæphest, det er, at det, man har lagt op til, det er, at nu beslutter politikerne nogle procentsatser for de forskellige fagområder, altså samfundsvidenskab, de skal levere 50 procenter de skal være 40 og så videre, mm. og så bliver det sådan en, en baglandssanggang i stedet for at tænke, okay, hvor er det smart at man kan lave nogle omlægninger. Så det der kommer til at ske, det er hvis man lægger nogle uddannelser om, som lige nu leverer nogle af de allerhøjst lønnede i samfundet, og dermed også nogle af de mest produktive samfund, og siger, okay, det i har lavet indtil nu, det skal vi sådan set ikke bruge nu, skal vi have noget andet, der er kortere og mindre fagligt, og mindre videnskabeligt, når jeg kommer ud på arbejdsmarkedet, så I laver kvalitoner. Men til gengæld så er vi flere have på arbejdsmarkedet. Så, begår så, det, man en fejl. så det du siger, det er, at politikerne har sådan set utrolig meget fokus på Hænder, men måske mindre fokus på dygtighed. Og det er jo ikke, fordi vi ikke har hørt om de hænder. kigger på velfærden kan se, at der bliver færre og færre hænder. Vi kommer til at mangle pædagoger. Hvordan øh, de tænker, at vi kan få nogle flere hænder. Vi kommer til at mangle sygeplejersker. Vi skal have flere hænder. Der er nogle hænder, der skal til, der mangler varme hænder i Danmark. Og ikke bare nogle få hundrede, men mange tusinder. Altså al den her fokus på hænder. Prøv lige at forklare og svare, hvordan det kan gå ud over fokus på dygtighed. Jamen det kan det, hvis det bliver på bekostning af dygtighed. Så en, det, der er godt ved en uddannelse, det er, at du bliver dygtigere. Og det er det, som historien viser. Og det er derfor, at mine børn de er 10 gange rigere end mine bedsteforældre, var det lige på mine børns alder. Ikke, så, og den velstand, det er ikke ved, at vi har flere hænder, det kommer kommet ved, at vi bliver dygtigere. Vi bruger mm. indsættelse handel, vi gør det, vi er gode til, vi uddanner os, så vi bruger automatisering. Og det er dygtighed, der har skabt os der. Så hvis man begynder at gå på kompromis med dygtighed så risikerer man også, at velstandsstigningen bliver mindre. Og det, og det, der sker lige præcis med den her kandidatform, det vil sige, okay, nu bytter vi. Vi vil gerne have nogle flere hænder, og det gør vi ved at simpelthen bare tage nogle studier ud af befolkningen. Så vi reducerer befolkningens antal studier med, hvad jeg, 8.000, og så skaffer, vi nogle, så skaffer vi nogle hænder i stedet for. Og så er spørgsmålet, er det, er det noget, der gør Danmark til et bedre og mere velfungerende samfund? Og det tror men, jeg, man men jeg vil sige, de årtier, jeg har studeret politik nærmere, der har jeg ikke hørt andet om arbejdsudbud, arbejdsudbud, arbejdsudbud. Ja. Alle store reformer har ligesom haft det som et facit, man sat to streger under. Er det blevet for meget fokus på det nu, som jeg har hørt For Fordi der er jo masser af udfordringer, vi mangler at løse. Ej, jeg elsker arbejdsudbuddet. <laughs> ja, det vil det, også godt det, skal, mig, skal man, det skal man gøre. bare give den gas med. Men man skal gøre det klogt, og det er det, jeg efterspørger. Og der, man kan godt øge arbejdsudbuddet klogt. Det har altid nogle konsekvenser, men det er ikke altid, de er så dårlige. Men hvis, hvis du går ud over produktiviteten, så står man over for et trade-off, hvor man bytter så at sige mængde for kvalitet, og det er ikke altid smart. Man kan mm. godt lave arbejdsudbudsreformer, der ikke går ud over kvaliteten af den arbejdsdyke, man har. Men her er det et eksempel, hvor man risikerer at løbe ind i det der med, at man siger, okay, det er vigtigere for mig at få nogle hænder, end det er, at de hænder, de er dygtige. Så hvad så du hellere denne reform indeholdt? jeg så hellere, at man sagde, okay, nu giver det noget fleksibilitet til universiteterne, Okay, vi vil gerne have et uddannelsesystem, der er mere fleksibel, der er mere internationaliseret, og det er ligesom grundtanken i det. Og så kan I fra universiteternes spillerne og siger, okay, hvis jeg sidder ud på CBS og har en uddannelse, og tænker, at okay, den er super god, jeg kan tiltrække masser af udenlandsk arbejdskraft, jeg kan bruge det lokale erhvervsliv til at lave noget godt uddannelse, så spiller de ind i puljen og siger, det vil vi gerne med på. Og det vil CBS gerne. Og det er der sikkert også andre steder, undskyld, andre steder hvor man gerne vil bruge den der kobling, at man kan lave noget, der er kortere varende, fordi det er jo også noget, der tiltrækker dele af de unge, ikke? så kan jeg behøver jeg ikke bruge så lang tid på det der trælse og noget der, før jeg kan komme ud og arbejde. Og omvendt, så de studier, der er velfungerende, som har behov for, at der er en progression, der skal, man skal op på et vis kvantitativt fagligt niveau, før man kan komme ud og levere det, som der kræves med en uddannelse. De kan få lov til at gøre det, frem for det bliver et eller andet planøkonomisk, hvor man fra Christine Elunds hånd sidder og trækker i uddannelses tombolander og så siger, okay, den der uddannelse, den skal reduceres uden at det nogle jeg pludselig. går ud fra, at økonomi- øh, samfundsvidenskabelige uddannelser, det tænker du, det skal ikke reduceres. Altså kan det, hun skal ikke reduceres? Nej, <laughs> det tænker jeg. ikke. Øh, det er jo derfor, det er en kaphest. Ja, jeg, altså, nu, man, jeg er humanist, man må meget jeg, gerne være jeg, er, engageret ja. i sin ja. kaphest. Jeg er så det... humanist, så jeg ligger i puljen af dem, der skal reduceres. Det synes jeg også er en fejl. Ja. Øh, og det er simpelthen øh, ud fra sådan en. Altså, der er flere forskellige elementer i det her. Hvis man tager den sådan uddannelsespolitiske, så må man sige, det, er aldrig, det har aldrig vist sig at være en god idé, når politikerne forsøgt at pick the winner. Øh, og i øvrigt så går unge mennesker den vej, de vil. De vælger med hjertet, de vælger ikke med, hvad, hvor de får besked på at være henne. Og så kan man prøve at tvinge dem. Du kan, du kan godt få vand til at løse, løbe opad, men ikke uden tvang. Mm. Øh, og der, jeg, jeg synes, det er unødvendigt, øh, den der tvangstanke. Hvis vi så kigger på, hvad er det for et samfund, vi, øh, vi bevæger os hen imod, for eksempel med kunstig intelligens, der bliver det en afgørende kvalifikation at være god til at prompte Altså at spørge kunstig intelligens på den rigtige måde. Hvem er god til det? Det er humanister. Hvordan lærer vi det? Det lærer vi, fordi vi er super gode til sådan noget tværtematisk tænkning, blandt andet. Så hvad er det, vi får brug for i fremtiden? Det er sådan set også, der synes jeg simpelthen, at man har lavet en helt forkert analyse. Og så så jeg gerne, at man løste problemet med mangel på hænder nogen steder. Med simpelthen at åbne nogle helt andre diskussioner, som ikke har noget med uddannelse at gøre. Fordi du kan bare importere arbejdskraften. Men så rammer vi ind i... Den klassiske danske udlændingepolitiske diskussion. Og der havde det bare sådan et, ved du hvad, i stedet for at gøre vores hjerner samlet set mindre værd, fordi de ikke kan få lov til at få det uddannelsesniveau, som de i virkeligheden gerne vil have, og hvor de derefter kan producere en værdi, der svarer til den uddannelse, de har fået, og så bare importere nogen til at løse andre opgaver, så... Er vi simpelthen så bange for udlændingepolitikken, så den tager vi selv ikke i spil her? Og det er den, dumt. Den diskussion omkring udlændingepolitik. Hvis øh, lytterne gerne vil høre mere om det, så vil jeg anbefale, at man hører afsnittet fra sidste uge med Anders Krabb Johansen og Noah Reddington. Der havde vi en meget øh, opildet debat om mm. præcis øh, det emne. Men, men den her reform... Øh, altså ser jo også en grad et paradigmeskifte. Altså vi har været vant til gennem historien i Danmark at uddanne vores, vores befolkning mere mm. og mere. Der er jo flere, der kommer i gymnasiet, i universitetet, der fik en master. Og de har jo truffet et rationelt valg. Et velovervejet, kvalificeret valg. Men, du, men lige før talte vi om klima. Ja der sagde du også, nu må der simpelthen skrides til handling. Ja. Hvis der skal det, har vi så brug for flere intellektuelle akademikere, der kan sidde og administrere al deres biokrati, eller har vi brug for flere ingeniører, elektro, øh, elektrikere og andet, der kan for... komme til at føre de der forandringer ud i livet? Vi har brug for flere kreative, fagligt stærke hjerner, der kan udvikle løsningerne. Og ved du hvad? Ingeniører og elektrikere, dem kan vi få et andet sted fra. Hvad siger du til det så med? Jamen, jeg tror heller ikke på det der model. Altså, jeg tror, at, som Søsund siger, folk de vælger det, der rationelt, det de godt kan lide, det de kan se, giver et afkast. Og så skal vi som samfund tilbyde, at man kan få uddannelse på det absolut højeste niveau. Det har vi en tradition for i Danmark. Vi er det verdens rigeste lande. Ja, vi har jo også økonomisk bevis for, at det faktisk er en god investering. Vi har økonomisk bevis for, en god investering. Vi overuddanner ikke i Danmark. Altså, der er meget, meget stort afkast af at tage en universitetsuddannelse på langt de fleste uddannelser. Og faktisk nogle af dem, hvor der så ikke har været så stort afkast økonomisk, der må man også dimensionere. Og det er jo fint nok at dimensionere uddannelsessystemet. Men det der med at tage velfungerende uddannelser, der leverer på et meget, meget højt niveau og sige, okay nu må du ikke længere have lov til at have den velfungerende uddannelse, nu skal du halvere din kandidatuddannelse. Det kan godt vise sig at være en dårlig byttehandel for at få lidt flere elektrikere. Nu giver jeg bare det modspil, som er en del af argumenterne fra regeringen, som jo er, prøver at vi har brug for flere på erhvervsuddannelserne. Det arbejdsmarked, de kommer ud til, det har ikke brug for flere akademikere. Det er nogen andre, der har brug for. Skal vi som samfund ikke se på, hvad vi sådan set som fællesskab har brug for af type arbejdskraft? Må jeg siger noget. Fordi det, der mm -hmm. faktisk viser sig, det er, at der, der, der har været den, som du siger, der har været en bevægelse, til at flere og flere, der tager en ikke-erhvervsfaglig uddannelse og færgfærd, tager en erhvervsfaglig uddannelse. Og det, der så sker, ligesom med økonomisk basisviden, det er, det vi ser nu, det er, at lønningerne de stiger for de erhvervsfaglige mm stærkere end det gør for Præcis. dem, med en var uddannelse. Og det som økonom, så vil sige, ah, det er nok nogle unge mennesker, der finder ud af, og så siger de, okay, så tager jeg da den der erhvervsfaglige uddannelse, for nu er der et større afkast af det. Mm. Og så lader man markedet og efterspørgselen og folks interesser bestemme, hvilken uddannelse vi har tage. Og det vi ser nu, det er, at de erhvervsfaglige uddannelser de stiger faktisk, så er der rigtig, rigtig mange erhvervsfaglige, der tjener langt mere end en eller anden, der har fittet rundt på et universitet meget, meget længe. Og så kommer der en automatisk tilpasning. Og der skal selvfølgelig være en løbende dimensionering. Så hvis man gør det klogt, så kan man godt gøre det, men man skal passe på med at bytte hænder Så for markedet modere. kan løse en del for os, ikke al den planøkonomi. Men du talte også om incitamenter lige før, i forhold til at påvirke noget i <går> den retning. Det kan det her vel også udtryk for? Nej, det synes jeg ikke, det kan jeg, altså. <går> der er jo ikke nogen incitamenter i det. Der er jo bare sagt, okay, du kan ikke få den her uddannelse. Og så spørgsmålet selvfølgelig også, hvad kommer der så til at ske? Altså, fordi det, der er argumentet her, det er at sige, okay, hvis vi gør kandidatuddannelserne mindre, og så sender nogle flere penge ned i erhvervsskolerne eller på, til, til sociouddannelser, så spørgsmålet, giver det så nogle flere, der søger det? Og jeg tror, hvis man forbedrer kvaliteten af det, så tror jeg, at der er nogle flere, der søger det. Og hvis det går op for folk, er det faktisk er et ret godt erhverv, man kan få. Men det der med at gøre tingene dårligere på universitetet, det tror jeg ikke er en gevinst for samfundet, heller ikke for de andre uddannelser. Det, der jo kan ske, det er jo dem, der så siger, okay, hvis jeg vil have en vej uddannelse, så kan vi lige sgu tage det på universitetsniveau, frem for at tage det på bachelorniveau, äh, bachelor og så bliver det ja. lige pludselig færre, der søges. Så, så der kan ske mange mystiske ting. Og de er virkelig når... dygtige kan jo bare søge til udlandet. Hvis vi kigger på, hvor mange danske studerende på universitetsniveau, der søger udlandet mm -hmm. i forvejen, så er det jo bare en koge, der blæser op mod himlen. Og hvad er faren lige så snart, de søger til udlandet? Det er, så finder de en ægte der og bliver der. Den dame og den herre, tusind tak for input og opsange her ja. i salongen. Vi stopper, mens vi stadig holder salongtonen nogenlunde. Det var en stor fornøjelse at have jer på besøg. Ja, tak. Ja. tak, Jeg hedder med Østergaard, producer var Amanda Bøje Hvid. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, hvor jeg har besøg af Nina Pallesa Bunde og Huxy på Genhør i Østergaards salon.